308. Teologia lui Luther Polemica cu Erasmus Într-o scrisoare din 1522, Martin Luther spunea „Citez, nu dau voie ca doctrina mea să fie judecată de nimeni, nici chiar de îngeri. Cel care nu primește doctrina nu poate să se mântuiască, închei citatul. Jacques Mariten, citează acest text ca o dovadă de orgoliu și egocentrism. Nota 16. Jacques Maritain, Trois Reformateurs 1925. Vezi un fragment de Müller, după care eul lui Luther era, după părerea sa, centrul în jurul căruia trebuia să graviteze toată omenirea. El s-a făcut pe sine omul universal, în care toți trebuiau să-și găsească modelul, închei nota. Ori aici este vorba de reacția specifică a aceluia care nu îndrăznește să se îndoiască de alegerea sa divină și de misiunea ei profetică. Odată primită, revelația ca în libertatea sa absolută, Dumnezeu Tatăl judecă, o și mântuiește după propriei decizie. Luther nu poate tolera nicio altă interpretare. Violenta sa intoleranță reflectă zelul lui Iahve și gelozia. Sa față de oameni, revelația cu care a fost gratificat Luther, justificarea și mântuirea numai prin credință, solafide, este definitivă și inalterabilă. Nici îngerii nu pot să o judece. Această revelație care i-a schimbat viața, Luther a explicat-o și a apărat-o continuu în teologia lui. Oriel era un teolog strălucit și foarte învățat. Nota 17 Între 1509 și 1517 a studiat ande aproape pe Aristotel, pe Sfântul Augustin, pe Sfinții Părinți și operele marilor teologi din Evul Mediu. Închei nota. În ajunul emiterii tezelor împotriva indulgențelor, el a atacat teologia de la sfârșitul Evului Mediu în scrierea intitulată Dispută împotriva teologiei scolastice, 4 septembrie 1517, potrivit învățăturii bisericii medievale ilustrată mai ales de Toma Aquino credinciosul care practica binele într-o stare de grație colabora la propria sa mântuire. Pe de altă parte, numeroșii ai lui Ocam considerau că rațiunea și conștiința daruri ale lui Dumnezeu nu au fost anulate de păcatul original. Prin urmare, cel care face binele potrivit tendinței morale naturale primește grația drept recompensă. Pentru Ocam, ești o asemenea credință nu implică deloc pe la gianismul, căci în cele din urmă tot Dumnezeu e acela care va vrea mântuirea omului. În disputa împotriva teologiei scolastice, Luther a atacat violent această doctrină. Prin propria sa natură, voința omenască nu este liberă să facă binele. După cădere, nu se mai poate vorbi de liber arbitru, căci ceea ce domină omul de atunci încoace este egocentrismul absolut și urmărirea furioasă a propriei satisfacții. Nu e vorba întotdeauna de tendințe sau de acțiuni imorale. Uneori, omul caută ceea ce e bun și nobil, practică religia, încearcă să se apropie de Dumnezeu. Totuși, și aceste acțiuni sunt culpabile pentru că ele izvoresc din aceeași egolatrie pe care Luther o consideră modelul fundamental al oricărei activități umane din afara grației. Luther a condamnat de asemenea etica lui Aristotel, potrivit căreia virtuțile morale se dobândesc prin educație. Pentru el, binele fie că e îndeplinit în în sau în afara stării de grație, nu a contribuit niciodată la salvarea sufletului. Din toamna lui 1517, când e datată disputa, Luther reia explicația lui Sola Fide. El insistă mai puțin asupra conținutului dogmatic al credinței. Ceea ce contează este experiența credinței în sine, o fiducia naivă și totală precum aceea a copiilor. În ce privește sa armonie dintre rațiune și credință, Luther o considera imposibilă și s-o cotea pe, pe cei care o afirmau. Rațiunea nu are nimic comun cu domeniul credinței. Articolele de credință, scrie el mai târziu, nu sunt împotriva adevărului dialectic, adică al logicii lui Aristotel, ci în afară de desubtul, deasupra, împrejurul și dincolo de el. Luther revine și asupra temei fundamentale a teologiei sale, justificarea prin credință, răspunzând criticilor formulate de Erasmus în delibero arbitrio. Confruntarea care are loc între cele două mari spirite este semnificativă, dezolantă și exemplară. Erasmus, 1469-1536, atacase mai de multe abuzurile și corupția bisericii, insistând asupra nevoii urgente a reformelor. În plus, el reacționa cu simpatie la primele manifestări ale lui Luther. Dar ca bun creștin și sincer umanist, Erasmus refuză să participe la zdrobirea comunității catolice. El ura războiul, violența verbală și intoleranța. Religioasă. El cerea o reformă radicală a creștinismului occidental și se pronunțea nu doar împotriva indulgențelor, indignității preotilor, a cardinalilor, a imposturii călugărilor, ci și, și împotriva metodei scolastice și a obscurantismului teologilor. Erasmus credea în necesitatea unei educații mai raționale și amintea necontenit mare de profit pe care l-ar putea avea creștinismul din asimilarea culturii clasice. Idealul său era pacea, așa cum o propovăduise Hristos, numai ea putea asigura colaborarea între națiunile europene. La 31 august 1523, Erasmus îi scria lui Ulrich Zwingli. Citesc. Eu cred că am predat aproape tot ceea ce propovăduiește Luther, dar nu cu atâta violență și m-am abținut întotdeauna de la paradoxuri și enigme. Închei citatul. Deși n-a acceptat unele idei luteriene, el a scris în favoarea lui Luther, știind totodată că aceste scrisori vor fi publicate. Când tezele lui Luther au fost declarate eretice, Erasmus a ripostat că o eroare nu este în mod clar o erezie și a cerut teologilor catolici să răspundă interpretărilor lui Luther, nu să le condamne de la început ce proclama necesitatea dialogului, Erasmus a fost acuzat mai întâi de Luther, apoi de Roma de neutralism, ba chiar de lipsă de curaj, acuzație care putea fi adevărată în ajunul unui nou și teribil război religios, când sinceritatea deziunii la un articol de credință era pedepsită public cu martirajul. Dar idealul lui Erasmus, toleranța reciprocă și dialogul pentru înțelegere și regăsirea unei surse carismatice comune recapătă o actualitate aproape patetică în mișcarea ecumenică din acest ultim sfert de secol al XX-lea. După multe tergiversări, Erasmus cedează presiunilor Romei și acceptă să-l critique pe Luther. El se simțea de altfel tot mai departe de noua teologie de la Wittenberg, însă nu se arăta prea grăbit. Terminat în 1523 de libero arbitrio, e trimis la Tiparabia în august 1524. Primele exemplare ies în septembrie. Critica sa este mai degrabă moderată. Erasmus se concentrează asupra afirmației lui Luther că liberul arbitru nu este în fond decât o ficțiune. Într-adevăr, apărându-și testele împotriva bulei excurhe Domini, Luther scrisese, citez. M-am exprimat rău când am spus că voința, înainte de a dobândi grația, este numai un nume gol. Ar fi trebuit mai degrabă să spun, fără niciun ocol, că voința liberă este de fapt o ficțiune sau un nume fără realitate, întrucât nu stă în puterea omului să îndeplinească binele sau răul. Așa cum corect este explicat în articolul lui Wycliffe, condamnat la constant, totul se întâmplă dintr-o necesitate absolută. Închei citatul. Erasmus își definește clar poziția. Citez. Prin liber arbitru înțelegem o putere a voinței umane prin care un om se îndreaptă către acele lucruri care duc la mântuirea veșnică, sau poate să le refuze. Închei citatul. Pentru Erasmus, libertatea alegerii între bine și rău este condiția non a libertății umane. Citez, dacă voința nu este liberă, păcatul nu poate fi imputat oamenilor, căci păcatul, dacă nu este voluntar, nu există. Închei citatul. În plus, dacă omul nu ar fi liber să aleagă, Dumnezeu ar fi răspunzător atât de faptele rele cât și de cele bune. În mai multe rânduri, Erasmus insistă asupra importanței hotărâtoare a grației divine. Omul nu colaborat la mântuirea sa, ci a idoma unui copil care a ajutat de tatăl său învață să meargă, că din acestul învață să aleagă binele și să evite răul. Luther răspunde cu deservo arbitrio, în 1524, lucrare pentru care a păstrat toată viața o mare afecțiune. El recunoștea de la bun început cât de zgust, furie și dispreție a inspirat mica scriere erasmiană. Răspunsul de patru ori mai lung decât de libero arbitrio, e scris cu putere și vehemență, și teologic depășește orizontul lui Erasmus. Luther îi reproșează acestuia preocupările de instituire a păcii universale. Citez. Vreți să puneți capăt ca pacificator luptei noastre, închei citatul. Dar pentru Luther este vorba de un adevăr serios, vital, etern, fundamental, într-atât încât trebuie ținut și apărat chiar cu prețul vieții, chiar și dacă lumea întreagă ar fi azvârlită nu numai în tumult și în luptă, ci ruptă în bucăți și nimicită. El rea apoi pe scurt, dar cu umor și sarcasm, apărarea teologiei sale. Erasmus i-a replicat într-o lucrare amplă. Hiperaspitez, în care nu își ascunde iritarea și resentimentul, dar reformatorul nu-i mai dă osteneala să o respingă și nu se înșelau. Dumultul în jurul său creștea rapid. În fapt, războaiele religioase începuseră